притулившись спиною до скелі. Туристи стягували зі спини невеличкі рюкзачки і готували міні-банкет. Тільки тут Валерій помітив, що група зменшилася. Зараз у невеличкій кам'яній залі товклося лише четверо, рахуючи і його самого. Не вистачало того крутого охоронця та дрібного вусатого чоловічка, якого ще Сергій охрестив чмуриком. «А де ще двоє?» – Валерій стурбовано глянув на Гайдукевича. «Хто?» «А, Олег?» «А де Ринат?» «А Григорій?» Той, до кого було звернуте запитання, ліниво повернув голову і відповів. «А Ринат туди обік відійшов?» «А Григорій?» «Так на підході стоїть пильної», – сказав Олег. «Ну, щоб Ренат не загубився». «Ренат учора ж протів об'ївся. Я йому казав бовдуру, щоб стримався, а він самі знаєте, як до них дерветься. На перший раз уже ще й під коньяк». «Який коньяк?» Валерій стривожився не на жарт. «Ви що, не розумієте, що тут варто відійти...» «На кілька десятків метрів і шукай вітра в полі!» Він скочив на ноги. «Валерію Павловичу поблажливо, – промовив Гайдукевич, – «Ну, ви нас уже зовсім за недалеких тримаєте. Дивіться, он від рюкзака жилка тягнеться. Як ви дійшли, так і повернуться. Ну, хто він, що аварія сталася, з кожним може трапитися?» Хоч би посеред коридору не сідав, пробурмотів підніс Валерій. Ну, не мала ж дитина, сказав Гайдукевич. Розумію, навіщо гадити комусь? Тализін знову всівся на місце. Вигляд пікантних страв, що витягалися з рюкзаків, залишив його байдужим. Шпроти тільки поховайте, сказав він, невідомо до кого, побачивши якісь бляшанки, бо ще погано стане людині, як побачить. Бенкет готувався мляво. Консерви відкривалися так, наче це було представлення якихось витворів мистецтва. Так само нарізалися фрукти. Юля, єдина жінка в групі, взагалі не брала в цьому участі, вона сиділа, притулившись спиною до скелі, мовчазна та напружена. Схоже, цей невирік був їй вже ось де. Гайдукевич кілька разів казав щось на вухо Юлії, та радості їй це не додавало. Вона просто випромінювала нервозність. Ото От було б, якби вона, зірвалася з місця, копнула ногою всі ті консерви і вигукнула «Пішли ви всі!». Урешті-решт занервував Валерій. Усе це і здалека не нагадувало ні простий пікнік, ні тим більше святкування Нового Року. Атмосфера напруження аж іскрить, а туристи, що сили вдають безтурботність. Далі ці люди здивували його ще більше. Це виявилася кампанія противників алкоголю. Вони відкуркували невеличку пляшку дорогого та дуже слабенького вина, яка виявилася в припасах єдиною, і продемонстрували банальний лозунг п'янство бій випивши всі разом менше половини пляшки. Потім вони мляво жували, так, ніби це була не делікатесна їжа, а хробаки. Валерій стурбовано глянув на годинник. Минуло майже півгодини, а ті двоє так і не з'явилися. Все. Належало негайно брати ситуацію в свої руки, інакше... Цей звук Тализин відчув усім тілом. Скоріше це був не звук, а щось таке. Десь глухо здригнувся увесь простір за меч ще раз. Скоріше за все, це справді був не звук, тому що першими його відчули сідниці та плечі. Він спантелично підняв голову і відчув, і як в очі щось попало, якась пелюка, він закліпав і потер їх пальцями. Усі відразу змовкли і перестали їсти. «Що це?» – вигукнув Олег. Гайдукевич з дружиною лише мовчки перезирнулися. Валерій знав, що це таке. Точніше здогадувався. Так, та Лизі Нервучко підвівся. Виходимо звідси, все кидаємо до біса і виходимо. Негайно. Це землетрус. Де ті ваші діячі, куди ж вони пішли? Гайдукевич запитливо глянув на Олега. Та недалеко десь, знітився той і намірився йти, зараз я знайду. «Сій!» – закричав Телезін. «Куди? Зараз ще тебе доведеться шукати. Це ж землетрус. У будь-якому місці може завал утворитися. Нам потрібно негайно забиратися від селя. Сидіть усі тут!» І він бігцем кинувся туди, куди вела волосінь. Група залишалася в нього за спиною все далі і далі. «Де ж ці ідіоти?» Він прийшов ще кілька кроків по коридору, погукав у бокові гілки, прекрасно розуміючи, яка там погана акустика, і звернув за Вниз Вніс вдарила пелюка. На його очах у проході виростала гора уламків, під якою губилася натягнута риболовна жилка. Йому стало млосно. У повному розпачі Валерій повернувся туди, де залишив Гайдукевичів. Він був сам не свій, а його туристи спокійно стояли, притулившись спинами до стіни і чекали на нього. Ніяких ознак трапези не залишилося. Рюкзаки стояли поруч. Вони що у вас, ненормальні? На силу стримуючись, промовив Тализін. Там утворився завал. Чого вони туди пішли, о боже? Їх або завалило, або вони відійшли ще далі і їм перекрило шлях. Нашими силами знайти їх практично неможливо. Тепер для цього потрібно споряджувати цілу рятувальну експедицію. Поштовхи можуть повторитися, потрібно якнайшвидше звідси вибиратися. Гайдукович стояв